الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وزحب بعضهم إلى أنه في الأزل خبر ومرجع الكل إليه غرز دي شاره رحمة الله ليلة تعلق دي, دي شرح ناتر أخر دي درس بوري شبك غرز دي ولغرض نقل دی جواب ثانی دا جواب. جواب. سوال مذکورنا بیا رد په دی دویم غرض نقل دی سوال ولې غینه جواب دریم غرض تمهید لپاره دی متن بیا د فدی سوال څلرم غرض بیا د فدی یو یا تیر از وارده غرض دی شعر رحمت الله علی اغاز ذکر کړکوي بیا د فې سواله شپګم غرض بیا د فې یوتیې راضې واري پرون خبره دا, پر دا تېرسې وه سوال دا راغلی چې اصل کې دقدرې اقساام تا دی کلام دی پااره را وړله یو قسم راغلی دا نه بلکې سم ده خبرې بلکې سم ده دا داسې اقساام دی چې تصور دی وجود دی دی بغیر له کلام نه ته دی وجود دی کلامه بغیرله د اقساونه نې کېدللی چې کلام وي نوخامه خوابه په دی کې د غ درې واله شیان وي معلوم والله دا خبره چې په دی کېته کصورور پیدا یو قسم دی دی د پاه عمل وګ بل نه یو ګځې دله بل خبر وګرزې نوماتن رحمت الله علیه دا خبر او کلاصه کلام دی الله دی فار یوسف فت دا خبر صحیح نه ده لدینم گو تاسو جواب پرون ذکر کړیو چې کلام دی باری تعالی د عبارت د واحد صفته واحدنه په دې کې چې تکسره غلیدا اغه د تعلق دی و جن را غلیدا چې د دی کلام تعلق به یادې طلب الفعال سره وی یا به دې سر کل سره سروی، یا بده حکایت سره راغلی ویل یو شینا، که اول و نور تا امر ویلی کیگی که دویم ور تا نهی ویلی کیگی که دریم ور تا خبر ویلی کیگی. کلام یو صفت دا خو لیکن پا دی کسی تا کسور او تعدود راغلی دا آغا دی تعلق دی وجه ندا. نو تعدود په امر خارجی کې راغلی دا آغا منافی لوحدت دی دی صفت نه ده لکه مخکې مګو تاسېویللي او چې معلومات متعده د مخورات متعده ده ل دی سره تعلووقتهغا د دله مو د قدرت را ځي نو د تععدود د دغه مرې خارجي او د تعلق دی وجهنا تععدود دی د صفت نه لاظېږي دلته دغه مسله ده دویم جوابله دی نه امې رحمت لا ل کړی ده ایماې راضي رحمت اللهلی سنا صاحبه اصل خبره دا ده څه دا زمونه ماته په کلام کې امرم راغلې دا نه هم راغلې دا خبرم راغلې دا خو لیک نه خبره داده ده جوړ دي ټولو اغا دغه خبره ته سوي ده ځکه د امر مطلب څه ده د امر مطلب دا د صفه د سره اخبار ورکول وي له استحقاق او ثواب نه په کولو باندې او له استحقاق او عیقاب نه په پریخولو باندې او دارنګه نه اغا د سنا عبارت دا وي په دې کې اغا اخبار ور کول استحقاق دی سواب نه پترک او ل استحقاق دی عقاب نه پ کوله بند نو بنان علی ذالک رجع د دی ټولو دی یو شی تراغلناص خبر ده نو چر جای دی یو شی تراغلنل نو دا صفته واحده راغله دا ظاهر کی صورتونه ډیر معلومیږي خو معال رجع د دی ټولو یو صفته وسوله ثم تین تعبیر په صفته واحده سره کړی دا سیدہ پو جواب خو سید امام مرزا سید خدای راغی شارح رحمت الله علی پدیره دوکه سیدا جواب سید ځکه نه دا چې دا و استیکس ولا چې امر مستلزم د خبرلره نه مستلزم د خبرلره د زمانه مته استلزام دی یول بل سره دا غناید خو لیکن مسله دا ده چې استلزام د شی له شی سره لا یوجب الاتحاد بینهما استلزام د شی له شی سره لا یو الاتحاد تحادده به یو شا د بل سره ملازمت راغی نو د دی نه دا نه سابې تېي چې دا دواړه دی دواړه د اه تحاد راغلی وي نو دلته ټیک د سزام ستا خو دا خو دلالت په یووالی نه کنا که نه نو اصلی جوابغ وسې مګو تااسې فرونځې ک کړی وو چې صفت یو د دغه ت کور د تعلق دی وجه نه راغلی ده دویم غرض موږ او تاسو ویلې اشكال نخلکئ سوالدار ازیں سوال ازیں معترض یې چې صاحب ته ویل چې کلام دی الله تعالی کې امر ام راغلی ده کلام دی باری تعالی کې نه او دا. دا خبر ام راغلی ده زم دا خبره سي نه ده ولی و دې و جن چې یو په کلام الله کې اغا زمانہ موجود سي او دویم اداد چې حدوث دې لازم سي او یا یاب صفه او عبس وجه لازم سي تعال الله عن ذلك علوا دا دایسته حالي ول لازميږي و دې وجنه کثایې چې خبر موجود د په کلام کې په خبر کې خو حکایت وي د حالي مازی نه لمازیه توله مزارایت نه ل زمانې نه خو الله تعالی مون زهده او دویا مر ارا چې کته یاه امر راغلی ده نو زیم ته امر الله تعالی چې کړایره نو امر مختزله پاره د مامور وین نو امر بغیر د مامور نه دا صفه او عبش وین لکې څوک هم تاسو رستا ته یاه ال منډکي ماته وبراوړې منډکي ماته ټیکلر اوروړې و ټول خلک بیا یې چې دماغ خراب سول کلیو نه ایسه موجود نه ده چې اگته امر په یو شی باندې وسي او د امر کې په دې خبره باندې یو لته سره هیڅ کوم نشته وته ورته چې له مدرسې نه ونوځي به دیاله نه شي او پلانونه کوي پلانونه کوي نو تیله یو کار نه مناکي الته منهی انو او منهی من من ستنه نو اوس دا صفه او بس ده کنه نو ځله ته نه پښتنه کوم چې دی الله رب العزت په کلام کې تا امر ذکر کړي مامور په هغه زماني ازل کې تاسو کنه کته ای معمور موجود ده خو بیا خو لازم سو قدم د حوادث او قدم د حوادث محل د مخه دا خبره مرارن ته رسېده حل د حقایق خود او دویمه ماده د کته ای ته معمور ته نه د موجود الله امر کړی ده فازل کی اغه مننه د موجود الله تعالی نه کیڑے ده دا خو صفه وا بس تا وفسدل الله تعالی د جهل نه پاک ده الله تعالی د عبس نه ده مدیده امر دپارټمنټ سره مناسو دی نهه دپارټمنټ سره مناسو او د خبر دپارټ سره منا راغله ده په دې خبره ته چې پوښښوي سوالم زین تورسید دی دایرا غو لدی نه دوه جواب وکړه یو جواب به دا ذکر کړي را چې صاحب دغه امر او نه او خبر څه په کلام کې راغلی دا خو هغه په لا یزال کې راغلی را ورسته زماني کې موجود شوی ده تعلق هغه له سره راغلی ده تعلوقه د منهي سره راغلي دا چې کلمې موجود سوې دا کلام امور موجود سوې دا نو د ارزه راي بیا تعلق راغلي دا نو د وجنا قدم د حوادثوم لازم نسو کله دي... د کلام صفه د باري تعالی ازلي دا او امر کې راغلي او يا دغه نه هي کې راغلي دا يا ماذويته او مزاريهت پدې کې راغلي دا هغه لا ازل کې راغلي تعلق د کلام د وجنه امور سره اګه دغه شیان پیدا سوی دي نو له هاذا مخڅي د الله د لپاره کلام صفات ګرځو هغه کلام ازلی یی کی خدای وشیم نستا نو زه دغه اشكال متوجه کلام الله ته داسکه جواب یو ک دویم جواب دا کړای را چې که بیا موږ ومنو چې کلام دی الله تعالی کې امر راغلی دا او نه راغلی دا په ازل کې موو نو مګایو چې دا الله تعالی ته امر کاوه لپاره د اسباب د تحصیل د معمور په وخت دی وجود د معور کې الله تاله دغه عمل کړی وو لپاره د اصاب د حاصله ولو د معمورون چې ته معورون به حاصلېږي کله چې کله وجود د معمور را الله تعالی چې ویل اقیم ملاتته مرې په قامت د منزه بندې کړی وو دا د دې لپاره چې دغه اقامت دی مانزو دی اقامت دی مانزو اقامت دی مانزو حاصل شي خو کله کله دغه ما مامور پیدا شي امر الله تعالی هغه په اذن کې خو خداد دې دی چې اغه لپاره د هچ لولو د دې دی به هي چې دغه مریض دی وجود تراتې خو کله چې کله مامور موجود شي یا کپ دې نه پیګی کنه دا چې ساده تعبیر دی شه كلام دوه قسمه ده یو كلام لفظي ده یو كلام نفسی ده او كلام لفظي کې ٹھیک ده چې کله اغل تلفظ وکړاته کې نو البته ما امور وي او په كلام نفسی کې که معمور امور وي دان کېدلې دا او که معمور امور نه وي پر ځړ کې د سوچ کو چې ک یار دغه یو کار وس بیا به زده څه ټایم دا کوو دا ما مثال به لکه مثلا یو سړی د یغ ځان د لپاره پر پرسک چکه د ما بچی پیدا څو نو زبور تایم چې علم کوا او زبور تایم چې سکول ما مثال ته ور باندې نو ز دغه یو امر راغی او بل نه راغله دا امر چې تا کړی دا کړ چې کله دغه بچای پیدا شي او چې دغه نه دی کړی دا کړ چې کله دا بچی پیدا شي نو په کلام نفسه کې هغه کو وجود دی ما مور وی بیا امر کېدلای شي او که کوجود معمور مامورنوي بیا امر کې دلې یا لند په کلام النفس کې وجود د مامور او د منهي عام ده اغا که په نفس الامر کې وي او که په علم دي امر کې وي نو دلته که په نفس الامر کې نهسته په علم دي امر کې غوسته کنه تیر مختلف تعبیرونه راغله استاذ ځین ته خبر اورول شو ده یو خبره کله لاس ولا که دا امرونه همګه په ازل کې و نه ګرځونه بیا خو اشکار لسره وارد نه ده خبر خلاص ده تو <وقدمتر> يو... ته دل حکمګه دا ثابت کو چې دا په ازل ستا نو بیا دې څه مطلب ده نو موږ یایو چې الله تعالی امر کړی په ازل کې لپاره اثبات اسباب د حاصلولو د مامور به کلام خوخه د وجود دی دغه معمور کې دا یو یو دی جواب یاد څه وایي چې په کلامي لفظ کې وجود د معمور ضروری ده او په کلامه نفسی کې کوم ویل کیږي او کنی مریکیږي یادسته تا بیرو کوي چې وجود د معمور عام ده هغه که په واقعي کې وي او که هغه په علم دی امر کوي نو دلته دغه معمور چې الله تعالی امر ورته کوي چې بندگان دي هغه که په واقعي کې ازل کې نو موجوده خو لیکن په علم دی الله تعالی کې خو کنه او په کلامه نفسی کې د امر د پاره بس دومره اندازه کافي ده لهدا په دې بندې دغه اشكال او اعتراض نو ورې دي څو خبرې وښودل؟ څنګه انواز استل؟ <سؤال> سوال دا راځي ماتریزیایي چې صاحب د کلام الله به دا خو د یو ري مخک ذکر کئ بیا د دی یګدې لپاره تفصیلو ک زکاتاو یلی چې په دې کې زیاته اختلاف او نظر ده نو د دریم واري ماتین رحمت الله علی او القران سره سره لپاره ذکر کئ په دې خبره باندې پوښښ نو د راغلي دنه جواب وکئ چې تعابیر په سره زکه وکئ بیا دغه دغه مسله دی کلام الله را مات کړه اشعره شعر دی تکي چې دغه بحث لکه څنګه چې مصدر د په کلام الله سره نو دا رنګ دغه بحث تشديره کله په لفظ دی قران سره کېدلې سي یا ماننده داد یا اصل یا خبره داد جواب دسي وکړي چې اصل کې لکه څنګه چې د کلام اطلاقه هغه په کلام لغوي او نفسی بند کېده نو د دې دغه وهم د ازالې لپاره په دې قران اطلاق په دې دوالو بندي کېږي او کنه نو دې دې لپاره دا مثال بیا را ماټ کړل نو وی ویلې چې ول الله غیر مخلوق نه ول قران الله غیر مخلوق نه باقی یو دې بنديوبل اشكال راځي چې دا په مجموعه کې لرم غرض ده نو سوال دا راځي مو ترې زیي چې کله دې قران وویل قران عبارت دی كلام الله نه وکنه نو بیا له دین دکلام الله تصریکونه دا په کلام کې تکرار دا په کلام کې لغو او مستدرک دا وکنه ځکه مفاهي کلامین یو دکنه قران مې عبارت ده کلام الله نه کلام الله مې عبارت ده کلام الله نه نو شی واحد څه کنه نو د قران نور څه د کلام الله ذکر کوله دا لغو او مستدرکه دا په کلام کې تکرار شنیع او مستکره ده شارح رحمت الله علی راغی له دین ایم جواب حاصل د جواب داده حاصل د جواب به دا ده چې دو ویللی چېولقرآم غیر مخلوکې نه که اکتفا اقیپ پهقرآ بندې کړی وای کلام الله نو و ور سره ویللی نو بیا به چاده ته وه هم کاو چې خورآې کریم غیر مخلوق ده قآېکریم چې او عبارت ده مقبب ده له واتهلوحروپ نه او دغه کلام لزی ده دا. دا غیر مخلوق ده نو بیا به چا دغ ته وهې پاسیت کړی وو چې دا خو بیا د موږ کول پښاندی معتزله لو... نه دا خو د موږ کول پښاندی هغه حنابله ودا دا خو د موږ کول پښاندی حنابله حلا... ودا حالانکه د موږ کول خدا ده دا. چې د دا مرکب له اسواتو له حروفونه کلام لفظي د قدیم د حادث د مخلوق ده وو په دې چې دې سواله جواب وینو سوال دار هغه معتزلی چې قران نو عبارتول کلام الله نه کلام الله عبارتول د قران نه نو دې کلام الله ذکر ورسته دی قرآن نه دا لغو مستدرکه نو تاسو بلدينې جواب وکئ چې دسي ونی ویلي چې ول قرآن غیر مخلوق نه دسي ویلي ول قرآن کلام الله غیر مخلوق نه نو اشاره دې ته وکړه چې کما قرآن غیر مخلوق ویلي وای نو چا به دا ته هم کاوه چې مراد بل قرآن نه دا کلام لفظي وي چې مرکب د اصوات او حروف نه دا غیر مخلوق دا قدیم ده حالانکه داغه کلام لفظی چې مرکب دی اصوات او حروف نه ده دا, دا قدیم ده که حادث نه دا, دا خو حادث ده دا, دا خو مخلوق دا غیر مخلوق نه ده نو دې دي دې توهم دی ازلی لري پاره دی قران رسې کلام الله سره تعبیر وکړه چې مراد مې دې مراد کریم نه اغه کلام نفسی ده اغه غیر مخلوق ده اغه قدیم او ازلی ده اا چې کوم مرکب ده له اصوات او حروف نه اغه مخلوق ده اغه سره موږ تهبیر په غیر مخلوق نه کوو اغه حادث ده نو لدی و جنا چې دغه توه وو پاشي دونسي د دې نکته لپاره دی قران نه روستاله پس د کلام الله ویلې پینځل اشګالدار دي معترض یې چې صاحب خبره د موږ په دې کې دا چې دغه کلام الله قدیم ده که حادث ده نو په کار دا وته ادسی ویلې چې ول قرآن کلام الله غیر حاد نو د غیر حادس په ځ بندې تا غغیر مخلې ول ویللی پو پلی نو را هغ دی جواب وکه حاصل د جواب به دا چې ما د غیرره مخلووق په غیر حادث په ځای بندې هغه غیر حادث وویللی یو ل دی ووجه چې مخاطب په دی بندې پوه چې دا دواړه عباره دهله شوواید نه او دویم مې دی ووجونه وویللی چموافقات مې کوله حدیث مبا... حدیث مبارک سره حدیث مبارک څنګه راغلیو نو حدیث مبارک چې دغه مسله ذکر شوی و هغه مسله د خلق القرآن ذکر شوی و حدیث کې راغلیو چې کلام الله غیر مخلوق ده ومن قال انه مخلوق فهو کافر بالله العظیم نو البته دې حدیث په ځای باندې هغه غیر مخلوق ذکر شوی و کنه نو ماده موافقت دی روایت دی و جنہ دلثم اغلفځ دي غیر مخلوق راوړا دو جواب یو می مخاطب ته په دې اغاهي ورکووله چې حادثه غیر مخلوق وي خبر ده دي دوی په مابین کې ترادف ده او دویم می موافقت کاول کول دیني كريم عليه صلوات و سلام سره او دریم ملديو جنا په ځای دې اغه حادث باندې غیر مخلوق ویل چې ما تعين دي محل دی زاکه او بین الفریقین چون کې دغه مساله مصمعو په مسالې د خلق القرآن سره نو هغه محل د لزاده نو هغه مخلوق او غیر مخلوق نو د دی وجنه چې تعین په محل د نزا باندې راسي نو د دې دو وجوهات د وجنه د غیر مخلوق په دې د غیر د حادث په ځای باندې ما غیر مخلوق ویل بس دې نه بده رږي څه ده څنګه تاسو خبر ورسیدل ورنیو سوال راغلی لازم یو جواب وکړو نن دویم جواب نقل ک او بیا پیغړه وکړه چې جواب دی چاو د امام رازي رحمت الله علیه ایوه خبره بیا دویم اشکال راغی لېږی نه د دوه دو جوابو وکړه او بیا ته مهید لپاره د متن ذکر ک او د فدې سوال وکړه درې خبرې شو څلرمه بیا د فدې سوال وکړه په عقب القرءان سره او پنځمه بیا د فدې سوال وکړه پنځمه بیا د فدې سوال وکړه څدیر حادثه په ځای غیر مخلوق ولې ویلې نو د دې لپاره درې جواب ذکر کړم اوس یې وذهب بعضهم ذهاب كلي الى جميع العلماء و الى انه في الازل خبرونه ذل خبرنا کلام كلام باری بار تعال فازل کی عبارت د خبرنا و مرجع کل الی رجاء د ټولو اغه خبر تکید لسی ځکه حاصل د امر اغه عبارت د اخبار ور کول د استحقاق د ثواب نه کولو سره او خبر ور کول د پعذاب سره ل ترکې په کولو د امر د الله او نه عبارت د عاكس د دي دین نه نهسته ویل کیږي چې خبر ور کی الله تعالی بندگان آغا په ورکولو دی آزاد سره په کولو باندې په او په سواب سره په پریخودلو باندې <تصفيق> حاصل دی استخبار او د طلب دی خبره آغا خبر ورکول دی له تالب د دی او شي نه وحاصل النداعی حاصل ده نداعی بارد ده لخبر کولونا لخبرنا لطلب ده اجابتنا ورود ده خولیکن ده جواب رد سویده باننا نعلموچ مکتمال و مده قطعانا اختلاف د ده ده معانی و بزروره بداحتنا استلزام ده جنو لز جنو سره لا یوجب الاتحاد بینهما اغن سابطوی اتحاد په ما بین ده دوارو که فانقيلا کتویاه پیا ته راز کې چې امرونه نه بغیر له ما مرونه نه دا صفه او بس د اخبار په ازل کې په طریقې د ماجسرہ کې به محد یجب تنزیه الله یجب تنزیه الله یجب تنزیه الله تعالی لازم د تنزیه الله تعالی لدينا قلنا ما جاءی الا نجعل كلامه کما کو نگرزو کلام دی الله تعالی په ازل کې امرونه او خبره دا په ما بعد کې او گرزو فلای کاله نو د افصاح متوجه و ان جعلناه او کما ګیو و چې ورځ دام <متحدث> ازلی دي نو بیا مطلب داره چې امر په ازل کې الله تعالی کړی دا له فارده ثابت ولو دي حاصل ولو دي مامورن به کله په وخت وجود المامور په وخت د وجود د مامور <متحدث> کې و سيرورته او په وخت د دلو دي د ز مامور کې چې د اهلو ګرځېل فارده حاصل ولو دي مامور معمور به فیکت ی وجود المامور نو کافیدا وجود د مامور وجود دغه مامور فاعل د امر کې کمايزه قدرت وی چته به مثال ني وی ولنه اذا قدر الرجل ابنا له لك سرا اذا دي لپاره یو بچی پرز کی فامر هو نو دی امر ورته کی به ان يفعل بعض بعد الوجود چه دی به دغه کار کی ورسته دی وجود اخبار په نسبت سره ازل لا تتصف واغان متشكيه په یو شی دی ازمنه و سره ازل ماضی ولا مستقبل ولا حاله زك مازی مضارع حال په نسبت سره الله تعالى ثلاثه نستا زك الا للزمانه مناسبه لك علم دی الله تعالى ازل دا از کی تغیر په تغیر دی ازمانه نرازي نودارنګه کلام دیواری تالام ده ولما څرح کلهت سریراغلی وا پازلید کلام باندې حاوله تنبیه نو قست کړي د تنبیه علا په دې خبره باندې چې قرانه د دې هم راځي په کلام نفسی قدیم باندې لکه څنګه چې د قران اطلاع په نظم متلو حادث باندې راځي فقالا نو وی ویله کلام الله نو ځکه بیا یاد وکړه نو وی چې ول کلام الله تعالی غیر مخلوق نه خو بیا دې په قران نو رس ته لفظ د كلام الله دوپاره بیا ویلې حال هم کله ظاهرن تکرار معلومیږي خو خو فائدل دي څو لپاره دي وی فائدې لپاره چې څوک توهمی پاسید ونه کئ چې مراد بل قران نه كلام لفظي وي چې مراد بل قران نه دلته مراد له قران نه كلام الله ده او کلام الله هغه کلام نفسی مراد ده نو مراد له قران نه كلام نفسی مراد ده او القرآن كلام الله تعالی قران سے كلام الله ای چې دا نفسدا دون لفظی غیر مخلوقنا دا قدیم دا او که قران کلامی لفظی واخلی دا بیا حادثه الفاظ او حروف <تصفيق> اسواب دا حادثه وعقب القرآن رستيرا وعيدا للفز دي قرآني كرمنا كلام الله لما ذكر المشايخو لأغواجنات مشايخو يوجد ذكر كردا من أنه يقال تي چې جي تي قرآن كلام الله غير مخلوق دا ولا يقال د وليكي جي چې مطلق قرآن غير مخلوق دا وله ولي الله يسبقا إلى الفهم دي دي پارات زيهن تلالا نسي تي معلب دي اسواتنا. غ کلام چې مركبيله سوات لو حرونا دا بقدمي لکهدي تذحاب کل ده حنا بلولو وجد ن پووي یا وجد زدديغ ماوتذلهونام و عقام غير المخلوق مقام غير الحادث بیاده فد سوال ده وقام غير المخلووق غیر مخلوي لي په زيدي غیر حث بندې تنبيانه اه ورکله او مخاطب لره على اتتحده ح ما چې دغ یو شيدي. وقصدنا او بل قصد كړيو اله جريل كلامي جاري کول دي كلام نه په موافقه د حادث بندي حيث قال عليه السلام او النبي كريم عليه السلام لي قرآن كلام الله غير مخلوق ده ومن قال او نبي كريم عليه السلام اي چاته ده ولي صدا مخلوق ده حادث ده فهو كافر بالله العظيم وتنسيسنا او دري مدي دي لري فارو ولي چ تسریرات په محل خلاف بندي په عبارت مشهور سره فما بين د فریقين کې هغه عبارت مشهوره ده چې قرآن مخلوق ده او ک غير الخلق ده ولهذا لدي وجنا تترجم هذه المسألة تعبير كدريسي لدي مساله من خلق خلق القران زرا وتحقيق الخلاف بيننا وبينه